Bona nit a tothom, eh, benvinguts a l'ACAT. Primer tot és posar la presència del president de l'entitat, l'Alfons Martínez, que per motius personals no pot venir. Jo com a representant de l'entitat eh, us dono la benvinguda i obro l'acte, un acte de la inauguració d'aquesta exposició que ens fa molta emoció per diferents raons a l'entitat perquè la fan Martí, que és una persona que té molta vinculació amb, amb la catequística perquè totes les, les activitats les exposicions que podem fer en aquesta sala que provenen de la ciutat que pugen de la ciutat cap aquí a nosaltres ens agrada molt perquè cada vegada ens agrada més integrar-nos a dintre del teixit de la ciutat com ja sabeu amb, amb la Junta que, que formem de fa un parell de tres anys cap aquí i després perquè és la primera vegada que la catequística participa encara que siguin directament acollint aquesta exposició en tots els actes del Festival del Cirque de Figueres per això eh, ens fa una especial il·lusió eh, que es faci aquesta exposició aquí i eh, tenir, tenir en nosaltres tant en Martí com en Genís Matabosc. En el que passo la paraula perquè continuï amb la introducció. Gràcies. Hola, bones tarda a tothom. Moltes gràcies d'haver vingut. No és aquesta la, la primera activitat paral·lela que fem aquest any. Els que sou fidels al Festival de Circ ja hem estat junts al Castell, amb els amics del Castell, escoltant el Josep Valls, hem estat escoltant la Manuel Soledilla sobre els còmics de Circ a la Biblioteca. Però sí que, que és cert que aquesta ens feia especial il·lusió perquè és la primera vegada doncs, que de la mà del Martí de Costa el Festival de Circ a Terra dins la casa d'un dels agents culturals més dinàmics de la ciutat, que és la CATE. Per tant, doncs, gràcies a vosaltres, gràcies a en Martí i gràcies a la CATE, quan jo era petita encara en dèiem la catequística i veníem al cine aquí els dissabtes, eh, doncs, eh, per poder vestir-se també d'aquests colors de circ. Que nosaltres sempre diem que el, el festival de circ és, eh, té la seva cor al recinte firal, però desitgem que totes aquestes 20 activitats paral·leles que tenim aquest any, eh, totes doncs, doncs gratuïtes com aquesta, eh, són la l'ona expansiva d'aquest epicentre que és el circ i que aquesta ona expansiva s'extengui doncs, per tota la ciutat, omplint-la de color. El món del circ és el món de la FIMA, de les coses passatgeres, de les coses que duren poc, de les il·lusions que només es queden en el nostre record una cosa tan bèstia com aquest festival de circ que espera moure tants milers d'espectadors, 82 artistes amb els seus acompanyants, intèrpretes que arriben de 16 països aquest any, amb materials de tot el món, de Xile i Corea del Nord, que és el que estem acabant de treginar, que si no s'encalli cap trapez ni cap aduana ni cap matalàs eh, enlloc, en cap aeroport, doncs eh, tot això només dura 5 dies. I per això segurament els fotògrafs doncs són especialment sensibles al festival de circ eh, perquè volen que aquesta màgia tan fugissera, tan efímera, doncs poder-la conservar gràcies al seu objectiu. I és doncs, gràcies a aquesta feina que el festival sempre han estat molt sensible i per això hem estat l'únic festival de circ al món, el primer, a tenir un, fa, un jurat de la imatge. Com sabeu, hi ha el jurat oficial, de directors de circ, el jurat de la crítica, de redactors en cap i també les atraccions nostres les puntú en jurat de fotògrafs, especialistes en capturar el món del circ... Que són eh, imatges molt complexes de, de fer i per exemple aquí a casa nostra, a Catalunya només n'hi ha dos, un d'ells justament el, el Manel Salauis, el Martí l'ha volgut convidar per fer una xerrada aquí mateix dins el marc d'aquesta exposició per explicar quines són les característiques i les diferències de fotografiar circ, una fotografia tan difícil, perquè és fotografia amb foscor, amb poca llum, amb llum artificial, amb molt de moviment eh, i per tant és una fotografia molt complexa el, a banda d'aquesta seducció de la realitat efímera que pot portar doncs, que el CIR sigui més atractiu que una altra cosa al món dels fotògrafs hi ha també la idea de l'ocul no? Molta gent doncs, eh, nosaltres ho sabem pel festival, allò que per nosaltres no té cap misteri, que són les bambolines els camerinos, la zona d'escalfament, la cantina dels artistes, etc. Allà ha un escou tot abans de queè passi a l'esfera pública d'aquesta cortina del festival. Doncs és un món que també desperta especial misteri. No? I és un món doncs, que el l'ull del fotògraf, l'objectiu, a vegades doncs, ha volgut doncs, eh, traspassar aquesta frontera per poder oferir a tots vosaltres doncs, eh, aquests espais eh, que no estan oberts a tothom i una mica és el que en Martí ha volgut oferir eh, en aquesta primera entrega eh, del festival són espais, podríem dir no són espais totalment privats però són espais semipúblics jo ara que mirava l'exposició doncs hi vèiem eh, trobades així que passen enmig del festival doncs amb el secretari del jurat perquè si hi ha un problema doncs, eh, de judicis, de puntuacions de com eh, organitzar tot el moment de la cerimònia d'entrega de premis hi ha moments d'espera dels artistes mentre el públic s'acomoda sota la grada a punt de que l'orquestra doni el top de senyal perquè comenci el desfile de tots els artistes amb les banderes per la grada llavors són aquestes petites cosetes que l'espectador quan s'asseu, igual que no és conscient del mes d'un any de feina, i encara encara ara pel festival, ara em ambreu pel carrer molta gent que diu, "Bueno, ara sí que deveu estar al pe, no? em Diem que de usimlo, no Jo estic a tal pe tot l'any pel festival." i ara gairebé la feina d'estar feta perquè si no eh, llavors on doncs són aquestes petites coses que, que igual que la feina que hi ha al darrere doncs la gent no se n'adona el passa d'acostar i quan s'asseu doncs és el que li toca finalment és gaudir i no pensar ni en el que hi ha entre bambalines ni pensar en tota la feina que porta jo sinó que gaudir de l'experiència estètica i justament jo crec per el fet fugir per el fet, fet d'aquest cert misteri i finalment també per la plasticitat jo crec que són els tres ingredients que han fet que històricament, primer els novel·listes després el món de la pintura grans pintors s'han doncs, dedicat al món del circ i actualment doncs, amb la pintura del XXI que és la fotografia doncs, el, el món del circ hagi despertat una atracció especial doncs, a gent de la sensibilitat del martí no em vull allargar més, però sí dir-vos una cosa que potser la majoria de tots vosaltres no sabeu, i és que la nostra fundació, que és l'arxiu de documentació de circ més important que hi ha tot l'estat espanyol i un dels més grans que hi ha a Europa, comparteix casa amb les oficines del festival i es troben a pocs metres d'aquí, a l'inici de l'Avinguda Marinyan. Allà dins, durant moltes hores al dia, doncs hi ha 4, 5, 6 persones de les 9 del matí i aquests dies fins a les 2 i les de la nit, treballant i somiant amb el festival que vosaltres veureu. Clar, tot aquest volum d'energia, d'amor, de, de, de passió pel circ, eh, és normal que contagi. no? I físicament el que primer ha de contagiar és a un veí doncs resulta que el Martí és qui viu just a sobre de les oficines de la Fundació i per tant doncs era normal que eh, bueno, aquest, aquest contagi doncs donés com a producte d'aquesta exposició gràcies per seguir aquí, gràcies al Martí a... moltes gràcies, moltes gràcies. Moltes gràcies Bé, jo no tinc tant de facilitat de paraula i llegiré perquè no vull deixar res el que us vull dir seré molt breu encara que hi ha coses que vull dir-les, no? Bon dia a tothom, gràcies per ser aquí. Estic molt content i emocionat. Els que em coneixeu sabeu que, no, sabeu que no tinc massa problema per parlar, entrevistar o presentar algun personatge. Però avui és diferent. Sou aquí per la meva primera exposició fotogràfica i això em fa molta il·lusió. M'agrada veure tants amics, coneguts, familiars, així com la presència de fotògrafs professionals, dels que un fotògraf amateur, aficionat com jo, aprecio i aprenc sempre. Bé, com ja heu sentit en Genís, tot això va començar amb la meva curiositat innata, la que comparteixo amb el meu germà de Taco i el meu pare de Milo. En una primera xerrada de en Genís, Matabosc i en Joan i un par, em van dir que tenien milers de fotos a la pista central, dels artistes, però no tenien fotos el que passava així una mica dins del circ. Fotos que els bé per fer una mica de promoció i ensenyar a les empreses que els recousen. Doncs em vaig posar a fer fotos de circ. La B vol dir de darrere, de Dix o de de Costa, també. Doncs bé, aquesta és una selecció de les fotos que vaig fer a la tercera edició del festival. Les fotos varen agradar, la Cate tenia un buit en aquesta sala pel mes de febrer i la cosa va anar rodada. Un cop et diuen sí, comença l'embolic. La idea s'ha de portar a terme i seguidament eh, només siguen una mostra fotogràfica la feina de que m'ha portat. Això et fa reflexionar la feina titànica que deu ser muntar un festival internacional de circ amb tot, eh, amb tot que s'ha de muntar i desmuntar. Bueno, com a acabar, vull donar les gràcies, primer de tota la CATE, a la Junta, al seu president Alfons Martinet, que no ha pogut venir, i després aniré dedicant la gent que m'ha ajudat. Vull donar les gràcies a Jordi Meli, fotògraf, i la seva empresa per ajudar-me i orientar-me amb les ampliacions i la seleccionació de fotografies. En en Lluís Banejant, de Roger Fotocomposició, per la seva feina en els cartells i el grafisme. Els amics del Castell, per la seva ajuda i suport incondicional. També vull agrair la col·laboració de Comerç Figueres, l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Figueres i els organitzadors del Festival del CIRC. En en Josep Serra, amic i soci de l'Associació Fotogràfica de que sempre està al meu costat. I us recordo que els agradi aquest tema, el dia 21 hi haurà un fotografic professional, Manel Sala, especialista en fotografia de CIRC. Disculpeu, estic una mica nerviós. Bon nit, gràcies de nou. I teniu crispetes, cava i alguna cosa més aquí al bar de la Càdria. Gràcies.